Papers i més papers inunden aquests dies les nostres bústies, mentre un home desconegut s'apropa per besar els nostres fills, prometent-nos l'oro i el moro, i cares relleres pingen dels fanals, com a senyals de confiança, honestedat i bones intencions. Això sí, mentrestant, el silenci més absolut s'ha apoderat de les boques dels d'aquí, mentre les de més enllà segueixen posant llenya en un foc que, tot i que l'estiu està a punt de trucar a la porta, no sembla que ningú vulgui apagar durant una bona temporada. Tanta banderola pel carrer ens dona informacions sobre el que pot passar aquest cap de setmana una cita electoral a les urnes, que és una de les propostes que tenim sobre la taula per aquest diumenge 22 de maig. Tot i això, hi han moltes altres coses per fer. Amb en Xavier Segura en repassarem unes quantes que... Xavier Segura, bona tarda. Hola, bona tarda. Tinc entès que la primera que vols parlar, precisament, és aquesta cita electoral a les urnes. Sí, sí, exacte. És l'activitat la... per excel·lència, jo crec, de del cap de setmana. Jo crec que sí, que haguéssit sí obligada, eh, també. S'ha sí sí, sí. d'anar a votar el que sigui, però s'ha d'anar a votar. Uh -huh. Serà per candidatures, eh? Oh, sí, sí, això sí. sí, sí. En aquesta ocasió s'han presentat candidatures per tots els gustos, uh, també és veritat que per municipis va variar la cosa, no? Però, però hi han diferents opcions polítiques i la veritat és que jo crec que qui més qui menys pot trobar una afinitat amb algun dels partits, sigui un o majoritari, perquè també n'hi altres de minoritaris que, tot i saber que no tenen massa opcions d'entrar al a formar part del ple municipal també es presenten i són opcions més que, més que considerables per també donar-los el seu suport i demostrar que tampoc s'està al cantó majoritari de, de, de l'espectre polític Sí, sí, exacte o sigui, animals de sempre els no? socialistes, a iniciativa, a convergència el PP, Esquerra Republicana però part, doncs, ara es presenten noves candidatures com per exemple solidaritat per la independència el partit que encapçalava d'un príncipe Joan Laporta uh -huh. ara ja no, evidentment, ja no, tot el que va passar i, i d'altres com, bueno, ja un dels grups que que, bé, que uh, la política catalana està una mica amb amb al cor uh, una mica, ho han expressat ja pel, pel tema, és, per exemple, partits que estan agafant molta força com per exemple Plataforma per Catalunya, uh -huh. no? I i són doncs de, una, uh, és un partit així més eh uh, Xanof, no diria que no No, no, i, i radical. I radical, exacte. Sí, sí. sí. I, I bé, a, a Sardanyola per exemple hi ha un partit, doncs, a, a un partit que es diu Compromís per Sardanyola uh -huh. que agrupa doncs, gent del poble doncs, que és com un partit alternatiu per entre dins l'Ajuntament i és probable que acabin traient fins i tot un regidor, uh -huh. o sigui que a veure què passa. De moment també doncs, el que s'ha de veure és com afecten les, les eleccions, els resultats de les eleccions de Catalunya del novembre en què els socialistes es, es van fer la patacada uh -huh aviam com afecten doncs a, a poblacions com, com aquí al Vallès moltes poblacions que són socialistes, per exemple Montcada mateix que bé el, el 2007 va treure gairebé un 40% de, dels vots, 9 de regidors i evidentment la força més votada i a veure com, com a, si es veu perjudicat també per, per, aquesta, per aquesta dinàmica que es va veure el novembre, no? que Convergència aplastava gairebé els socialistes uh -huh. També, doncs, eh, molt, parti, molt, moltes candidatures de diferents poblacions també s'han fet com a estratègies doncs, per desmarcar-se del, del partit socialista genèric, com, no? per exemple, a Sabadell, és curiós, el, els cartells de, del Manuel Bustos, uh -huh. que no sembla el PSC. No, no, està clar, han substituït, han substituït aquest vermell socialista, el vermell característic de la, de la formació, per un gran atós i han relegat en un tercer, quart, cinquè terme el logotip del PSC, que queda molt amagat amb una cantonada del, del cartell. Sí, sí, és, és increïble. És, uh, sembla un partit alternatiu, fins i tot. Eh? Sí, sí. En aquest cas, fins i tot, en la presentació de l'alcalde, la, en una presentació que van fer en el, el pavelló situat al nord de la ciutat, sí? uh, van repartir banderoles, les típiques banderoles que reparteixen perquè la gent animi l'acte de presentació, uh -huh. i van repartir banderes de Sabadell i Senyeres, però en cap moment es va repartir cap bandera del, del PSC. Un, una, un clar exemple d'aquest divorci que hi ha amb la formació pel que fa a la imatge, perquè han quedat prou danyats i en el cas de Moncada també caldria veure l'anàlisi com podria afectar aquesta, aquest increment, aquest auge de Convergència i Unió en tot el territori i per altra banda també la marxa de César Arrizabalaga que per primer cop en molts anys no es presenta la no es presenta com a candidat a l'alcaldia, a la revàlida i ho fa Marilena Pérez, que caldrà veure si també eh, aquesta coalició, aquesta sociovergència. -soci que ja aquí la ciutat es reedita i per altra banda també si el candidat convergent també incrementa el seu pes a l'Ajuntament. Sí, perquè aviam què acaba traient tot i així, doncs Convergència té quatre regidors ara a l'Ajuntament. Uh -huh. O sigui, uh, jo veig difícil. Eh? Ser Montcada, que és molt hegemònica en el sentit de, de votar socialistes, dubto, dubto doncs, que, que acabi... jo crec que es mantindrà eh? la sociovergència que a perquè l'altra força que podria guanyar o fer un govern seria iniciativa que ara té quatre regidors i hauria d'agafar doncs eh, molts pactes per acabar eh, eh, arrebatant diguéssim el, el, el poder al socialista, S'ha de veure eh, si, com afecta no? el, aquesta... hi ha molts, moltes coses perquè tot i que sigui vots a poble o a persones doncs clar, tenim part de Convergència que han fet les retallades a Catalunya estem parlant, eh? Per part dels socialistes que es van fer la patacada al novembre. O sigui, és una mica indecis que acabarà passant. Tot i que hi ha poblacions que també es veu una mica més clar si es mantindrà o no al govern. Però vaja, de moment ja diem. Pot ser que és el més possible, diguéssim, no? Lo lògic, tampoc es fan enquestes, però la sociovergència es podria mantenir amoncada. I, i altres llocs doncs, més incerts, no? com per exemple el que dèiem a Sabadell, que com, eh, la, a les últimes municipals ja va perdre l'hegemonia al eh, eh, Bust, l'hegemonia majoria absoluta, amb, amb la pèrdua ja d'un... Bueno, a, a un regidor de la majoria absoluta, quan abans la tenia. Sí, correcte, sí, sí. I ara s'ha doncs, de veure fins a quin punt Convergència li treu vots al PSC, o a Iniciativa també, i a veure si bueno, ens pot, pot arribar el govern Convergència amb una sèrie de pactes que dependrà sempre doncs, de la diferència de, de regidors que hi hagi a l'Ajuntament. Uh -huh. També una situació una mica similar és la que hi ha a Terrassa. Però vaja, a Terrassa però... ho tenen més fet perquè com que hi ha altre partit entre Iniciativa Esquerra i PSC que és qui governa Sí. Jo crec que es reeditarà, el cas és en Josep Rull, que és el candidat convergent, que caldrà veure també quin és la seva, el pes que guanya la ciutat sent el tercer cop que es presenta. També és un, és un, és un gran que que hagi renunciat a formar part de l'equip d'executiu d'Artur Mas per poder-se quedar-se aquí a la ciutat. Un altre que sí que ha optat per formar part del, de l'equip d'Artur Mas ha estat l'exalcalde Lluís Racudé, l'exalcalde de Sant Cugat del Vallès, que ara mateix ocupa la cartera de Territori i Sostenibilitat i que, per altra banda, ha deixat al capdavant del govern la Mercè Conesa, alcaldessa des del desembre passat, i totes les enquestes que, per exemple, aquesta setmana el diari de Sant Cugat publica una enquesta i apunta que no només mantindrien els vots que tenen, que tenen fins ara, sinó que, més, incrementarien en un regidor segurament la, la seva presència a l'Ajuntament, és a dir, reforçarien aquesta majoria absoluta mm. que ara per ara té Convergència i Unió a Sant Cugat del Vallès, que ara mateix és el municipi més important que té, coses que pues segurament a partir de diumenge, com tot apunta, passarà a ser-ho Barcelona, amb la, amb, amb la presa de possessió de, de Xavier Trias al cap davant del, del consistori. Sí, home, si, si Convergència ja, ja de per si doncs està en, en creixement a no, arreu de Catalunya, doncs, a Sant Cugat, que és com un, el feu convergent de, del país jo crec doncs, això que, bueno, que és molt probable que aquestes coses que s'estan dient cal que pot assolir fins i tot un regidor més o un parell doncs és molt probable, mm -hmm. perquè ja és convergent de per si amb, amb la marxa de Lluís Racudé va haver com, com una estima de tots els partits cap a Lluís Racudé l'actual alcaldessa Marseconesa, doncs, tampoc vull dir, no, no té cap problema, tampoc, amb altres partits així, clar, doncs s'ha encuat, és convergent, no ens enganyem. Oh, no, I a Barcelona doncs, sembla això doncs que, que és molt probable que perdi l'alcaldia el senyoreu i se l'emporti el senyor Trias. Vull dir que, que hi, ha, hi haurà molts canvis a, arreu del país, a diferents poblacions, hi haurà bastants canvis en les alcaldies. Eh? També ha fet molt mal als municipis, on han celebrat les primàries, el Partit Socialista ha fet força mal, ha passat factura. Sí, sí, sí ha fet força mal, i també s'ha de veure doncs, els partits, diferents partits independentistes que han sortit com, com acaben fent, perquè per exemple a Barcelona doncs, hi ha hagut aquesta unió independentista excepte Solidaritat Catalana, que no, no s'ha volgut adherir, uh -huh. doncs ja s'ha de veure, s'ha de veure quina força prenen també després de, de fets tan importants com són Uh, que han passat en l'anterior legislatura com per exemple són uh, doncs la, les retallades l'Estatut, el Tribunal Constitucional que va dictar sentències sobre l'Estatut la manifestació del 10J en què clamava la independència de més d'un milió de persones que Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do uh -huh. o sigui, diferents coses que, que s'han de veure com, com repercuteixen a les poblacions també en uh -huh. un moment tan delicat de crisi que estem passant, a més està clar, està no? Doncs molt bé, Xavier Segura, ho deixem per avui i remetem tota la gent que ens està escoltant a participar en aquestes eleccions del 22 de maig. Votin aquí, votin, perquè tots els vots són vàlids i necessaris per poder demostrar el pes que té la ciutadania en, en aquests comissos electorals. Doncs a veure a veure quins resultats acabem tenint i ja farem valoració, si de cas, el, en el programa de la setmana que ve, el dimecres. Això mateix, ja farem un repàs de com ha quedat, el, com ha quedat sobretot la nostra comarca organitzada i el que més ens interessa, el nostre municipi. Ah, exactament. A Molt bé. Vinga, doncs, que vagi bé. Vinga, fins i mecres. Deu, I a votar. Adéu. A Déu. a Ràdio Metropol. Tiene la palabra... Albert Segura. I les eleccions tenen una alternativa que és anar al cinema, passar una mica bé i veure coses una mica més desenfadades de les quals estem acostumades a veure últimament amb tantes punyalades que s'estan fent els polítics. Xergi Calle, molt bona tarda. Molt bona tarda. No presentes, no? Ja d'entrada pregunto. No presentes en... a ca... per cap formació a l'Ajuntament del teu poble Tona? No, no, per cap de formació tampoc. Partit per la indiferència, per exemple? No, perquè suposo que aniré a votar. Sí, no? Home, votar sí, home. Sí, no, però estic bastant indecis perquè aquí Tona no... No sé, les alternatives no m'agraden gaire. Mm, quin, ni unes ni altres. Quin partit està governant aquí ara? Ara està governant Convergència. Convergència. Que, de fet, va, va començar la dedicació de la legislatura. Quatre anys. Quatre anys. Mm -hmm. Però, no sé, no sé. Bueno. En fi. Ja està igual que la majoria de la població, eh? Sí. Que no saben què fer, que si sí, sí, que si sí, no. I sí. també a nivell local també es vota molt per la... Per, per allò bé que et pot, que et pot arribar a caure no? el candidat o de, del, del que el coneixes d'alguna cosa Sí, o... per això que, que la, la resta, la, la, no m'agrada gaire converses o i sigui, la resta de candidatures no els conec gaire allò com són i hi, hi ha una candidatura que si m'agrada que la, la gent que, que ja està dins però en canvi la, el, el, el número 1 tampoc m'acaba de fer el pes uh -huh. estic una mica indecis Sergi Calle, en moment de crisi eh? <laughs> està bé, veig allà suant el diumenge ai, ai, ai, ai, ai Qui votaré? <laughs> Falten 4 dies en fi, bueno, de totes maneres, eh, el que sí que no para és l'actualitat cinematogràfica, segueixen sortint pel·lícules. Eh, la setmana passada vam rajar i Midnight Temperis, l'altre dia en Sergi em confessava per internet que possiblement era la pel·lícula bona de la setmana. Sí, sí, sí, sí. Que, que aquí vam dir que, que vam parlat de la tendència aquesta de Woody Allen uh -huh. d'anar fent, d'anar fent i que evidentment hi havia altibaxos sí. i que aquesta no sabia, no sabia gaire on es trobava però es veu que és un dels puntals Resulta ser sí que està bé. bé Sí que sí Ja bueno, ja la veurem, la veurem. Sí, sí, s'ha de veure de I ve veure. més val que ens equivoquem i que sigui bona que no el revés I ahir que ens hem anat assabentar que Carla Bruni està embarassada eh? ah. Això no ho sabies tu no, no no Diuen que per aquest motiu no va anar al Festival de Canes a presentar la pel·lícula Ah, sí, és veritat, és veritat que vaig sentir algú, algú que ho deia. Sí, sí però ps, aquesta no és actriu. No, però bueno, és cantactriz. Cantactriz, primera no havia, dona. Ja no havia d'anar a cans. Bueno, ja, no però bueno, com que també era el, el platet fort de la polícola. Ah, sí. Això vol dir que ja no n'he gaire bé. Ah, sí, clar, això també és un altre. Bueno, una altra però nit. parlem d'estrenes, va. Parlem d'estrenes, va, Estren... què tenim aquesta setmana? Hi han dues, bàsicament, hi ha mm. més, però tot es limita a dues coses. Aviam. El que anirà a veure tothom, que no penso en veure i la raresa que vull destacar. Anem a veure primer la, la proposta popular de la qual Sergi Calle se'n se desentén. Me'n desentenc i segurament tu també perquè és Pirates del Caribe Pirates. en Marees Misterioses. Ah, l'altre dia van fer la 3 per Televisió Espanyola i una mica <laughs> més i arrojo contra la Tele. Aquesta és la quarta, és la quarta, però de fet la eh, 3 eh, va tancar la saga anterior, d'alguna sí. manera, i ara és una, com tornar a començar, mm -hmm. I amb Penélope Cruz, amb una nova història, tot i que... Sí. Espera, eh, que ja m'agradem per aquí. Sí, sento que aquí... Són les sirenes de, del mar que estan cantant per aquí darrere? Sí, és un galliné. Sí. Tot, tot i que ja, evidentment, la figura central és Johnny Depp, tende ja que es parla una altra vegada... Mm -hmm. I per això també Rush, que és el dolent, Barbosa Barbossa. Sí. I hi trobem com a novetats a uh, Penélope Cruz, que no sé quants minuts sortirà. La pel·lícula és una incògnita que tinc. Aquí em fa l'impression que la venen com la protagonista, però potser no. El problema, el problema és que no ho sabrem mai, perquè ni tu ni jo mai ho veurem. Ho no, però ja ho demanaré, algú m'ho dirà. Ai. I després m'agrada també l'aparició la, la, d'Ian McShane, mm -hmm. un actor que precisament sortia a Scoop, una pel·li de Woody Allen. Pobre noi, sortia allà. Sí, aquest noi i fa de, de barba negra. Mhm. Di que bueno, bah, simpàtica, simpàtica. La pel·lícula no, la pel·lícula, que, crec que és un rollo no, des de la segona, quan deu durar això? Deu durar? la segona va ser dolentíssima la I és fins la tercera i algun va dir, "Home, horien de anar a veure com acaba." I vaig anar-hi quan dius algú vol dir -sí, la teva dona. Sí, la dona. Sí, sí, sí. I vaig anar-hi veure la tercera i vaig dir... Bueno, no, però bé, jo a la segona em van enganyar, vaig anar, me'n recordaré tota la vida, als cinemes d'Olot i a tota la sala només sentia a mi fent... Anar bufant. I la tercera no em van enganyar, em vaig esperar que la fessin per a Televisió Espanyola i la vam veure des de casa. Molt bé, molt bé. Sí, sí, sí, Setmana més hàbits. Setmana passada, no? Mana? Setmana passada? No, no, no, no la vam ah, va, va, va. però fa segles, fa com quatre anys o així. Ah, molt bé, molt bé. Sí, sí. No... Vaig vomitar també en aquest moment. Tinc temps d'explicar la raresa o no? I tant, i tant. Tot el temps que vulguis tens, vaja, que aquí no hi ha presses. Ah, no sé. No, sí, sí, tu ho fes. La pel·lícula rares d'aquesta setmana es diu, el títol, l'edit o traducció es diu Una mujer, una pistola i una tienda de fideos chinos. De, perdona? De fideos chinos. Ah, molt bé. En anglès és a woman a gun en a noodle shop. I és... Uh, un remake de Sangre Fàcil la pel·lícula dels Germans Cohen l'òpera primer dels Germans Cohen uh -huh. que era, era una pel·lícula, un thriller negre molt negre, molt poc pressupost amb un, un guió molt ben fet i tres personatges bàsics i, i San gimu que és el director de, de Hero i de La caça de les agues voladores uh -huh. es veu que és superfan d'aquella pel·li que la va veure, no sé si era cans o al festival d'aquests que va anar a, ell a presentar una pel·li quan fa 30 anys i va veure Sangre Fàcil i es va quedar entusiasmat, jo no entenc l'anglès, no entenc res però aquesta pel·lícula és meravellosa i ara ha fet una versió així musical, rotllo comèdia, una mica tot estrany, uh -huh. amb, amb aquest to seu de darreres voladores molt, molt colorista, tot molt així sí. i s'estrenarà, de fet havia d'estrenar abans, perquè aquesta pel·lícula van passar a Sitges a Sitges de, del 2010? sí, i com és aquest retard? Ah, uh, perquè evidentment no sabem on col·locar-la aquesta pel·lícula, ah, és una raresa. Llavors, entenc, entenc que no es podrà veure en totes les sales del cinema de, del país. No ho sé, perquè tampoc hi ha moltes estrenes aquesta setmana, i a més el director Zangie Mooch s'estrena bastant, vull dir... Hero ja no gaire, però en el voladores va veure molt. I la, la pel·lícula següent, que ara em recordo com es deia, perquè era un rotllo... Si ens deixo un segon, tu busco... Sí, jo jo vaig cantant de fons. Vale. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Nosaltres musicales. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Sí, sí. sí. Eh, es buscar, aquesta... Eh? està, està aquesta vista. Aquest director va començar fent drames molt íntims, molt personals i tal. Després li va donar aquesta cosa èpica. El eh, doncs mira, Hiro, va ser el 2002, aquesta desagradora és el 2004 i el 2006 va fer La Maldició de la Flor Dorada. Uh -huh. Aquello era un tronio insuportable. Era un rotllo. O sigui, tot el mateix que havia fet dins aquell moment, tota aquella estètica, o sigui, ah, molt colorista, molt això, sí. però se li va escapar de les mans. I ara agafa aquest mateix estil, per sí, sí. entendre's, i adapta una, un, una obra que, que de fet no, no, no té res a veure això. I, I això és la combinació d'aquests elements que fan que sigui molt interessant. Mm -hmm. està, bé. està bé. Està bé, està bé. Molt bé, molt bé. No em convenc ni una ni l'altra, per mi personalment, però segurament intentaré anar a veure la de Midnight Imperies jo. I... Sí, sí, també és una de les propostes. Això que, en, en que tinguem temps. Sí, sí. sí ah, bé, bueno, sí, també. Està clar, està clar. Molt bé. Va, escolta'm, podríem dedicar un parell de minutets a parlar d'Eurovision, no? Uh, què va passar al final? Què va passar? Va guanyar un, un país que no està a Europa. Està molt bé. Ui, que m'hi va encantar. Exacte, ostres, sí, perquè aquí sí que vam poder veure va guanyar acerbatjant, per qui no ho hagi vist. Acerbatjant. Que... que la vegada que veien acerbatjant, se sentia Sí, la gent protestava. Dius, sí, sí, sí, sí, no discrepava molt. Sí, sí. A mi, a, veure... a mi no em va agradar haver quedat el 23 de 25, perquè ja, ja, fa, ja fa de mal dir. Tan per tant, haver tot el penúltim. Ah. Ja està. O l'últim, ja, vull dir... No, l'últim fa pena. I, i, i sobretot hi va un moment que dic Ai, ai, tu tindrà cap vot aquesta noia, tindrà cap vot. Ai, quina pena. I, i em feien fer petir, aquella dona. Sí, però, però gràcies sí. a Portugal i França, que si no... Eh? Gràcies a Portugal i França, que si no... En no fin. hagués puntuat massa, tampoc, aquesta noia. En fi, no, no crec que se'm faci res. En fi. De fet, em sembla que el, el Luis, com es diu l'alago pequeñito aquest? Ah, uh, Cigues, no es deia? Luis? Cigues, no? Sí, sembla que està preparant una versió de, de, de teatre de, de Los Miserables. Víctor Hugo, o sigui, uh. sí, sí, sí, no, Luis Tigues era un actor. Bueno, igual, no bueno sí, Luis, Luis Tigues, perdó, s'ha mort, és, és el de Pei Tinto. Sí, sí, sí, sí, sí, sí mort, va morir, ja pas Està molt bé que en una secció de cinema haguem confos un home tan històric com aquell amb aquest toma dels cabells bisbals. Sí, sí, Sento crits de fons, alguno sí, no està sí, molt sí, convençut del que estem de crisi, dient. També. Està bé. Crisi no, no política. Bueno, total, Espanya es va quedar en posició 23 de 25, un gran honor per aquesta jovenalla que va sortir de, de televisió espanyola cap a, cap a Düsseldorf però, però realment bueno, Eurovision és això, no? és el que vas dituen tu en el seu moment, amb un títol com aquest sí, que sí, me sí, sí, lo bailau que me lo bailau ja està dient bueno, vamos allí, ja està no, declaració d'intencions, sí, sí, sí. sí, sí, sí. No, no, no, no, no, no. s'hauria de abandonar a Eurovision ja. no, no, Eurovision s'hauria de, de, de, de suspendre ja per, per, per inútil bueno doncs molt bé, Sergi Calle, ens veiem dimecres que ve, més actualitat cinematogràfica i, bueno, a, agraïm una vegada més la col·laboració de Júlia Calle en aquesta sí, secció. Sí, ara vaig veure què, què ha passat. Posant ja. la banda sonora no uh, de fons. La magnitud de En fi, que vagi molt bé. Molt bé, bona tarda. Apa, adeu-siau. Bona tarda que I fins aquí al Ràdio Metropol d'aquest dimecres que ofert Xavier Segura, Sergi Calle i Albert Segura i que no tancarem sense recordar-vos que aquest cap de setmana es celebra el Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Catalunya i que sapigueu que si a més sou veïns del Vallès Oriental tindreu un descompte del 50% a l'hora de comprar les vostres entrades. Aquesta informació també és útil per totes aquelles persones que tinguin pensat circulat de divendres a diumenge per la carretera C17 o l'autopista AP7 que sapigueu que el tram entre Mollet i Granollers es pot convertir en un cul de sac així que eviteu coincidir en hora de circuit. Res més per avui, nosaltres marxem amb el darrer tema de Black and Peace, tot un homenatge a la devastada terra del Japó. Que tingueu una molt bona nit. I just can't get enough I just can't get enough I just can't get enough I just can't get enough Honey got a sexy on steam She give my hotness a new meaning Perfection mommy you clean Inception you got a brother dream men Damn baby I'm beaming I'm trying to holler at you I'm screaming Let me let me down this eating I'm a team man, I could be the king, I could be the queen, and my mind's dirty and it don't need clean, and I love you long time so you know the meaning, oh baby I can't come down so please come love me out, you got me feeling high and I can't step off the cloud, and I just can't get enough, boy I think about it every night, and day, I'm a I wouldn't wanna have it any other way I'm addicted and I just, I just can't get enough I just can't get enough I just can't get enough I just can't get enough I just can't get enough Honey got me running like I'm Flojo Signs a name on my heart with an XO love so sweet, got me vexed I wanna wish it right back like presto Yes, meantime away for the next time She come around for a toast to the best time We got a well back and forth on the text line She got me fishing for a love, I confess I Something bout a smile and a combo Got me high and I ain't coming down yo My heart's pumping out louder than electrodes She got me feeling like Mr. Robinson. Oh baby, I can't come down, so please come help me loud And I just can't get enough Boy, I think about it every night and Day I'm addicted, wanna jump inside your love I wouldn't wanna have it any other way I'm addicted and I just can't get enough It's... Is there a up? Switch up! Switch up. I just can't. Switch up. Lock sunk in your bedrock. hot up in your love shot. Now how about your cold shot. I'm stuck in your head. Love. Switch up. Yeah, Naked rock. I, I won't worry. We're making me feel. Give it to me. me. I want it all, all. Know what I mean. Your love is a dose of ecstasy. Switch up. Addicted. I can't get away from you. Afflicted. I need it I missin' I want your love right next to me and I can't erase you out of my memory, memory. I just can't